І князь ревно його дотримувався, а у п'ятницю пив хіба воду. І не давав жодних бенкетів для бояр, більшість яких роз'їхались по домівках. Підземний хід ще не викопали? Робота йшла повільно, і то тільки в день. Я мав багато часу. Князь намагався мене не помічати. Ми ніколи не залишалися вдвох. Тому я часто вибирався до лісу, насолоджуючись співом пташок, запахом квітів, свіжими соковитими барвами молодого лісу. Горе мене приваблювали. Особливо одна – синювата вершина, на якій не було лісу, і удень день Маківка гори просто потопала у сонячному промінні. Та я не пішов туди, бо не встиг би вернутися до вечері. А як карають челять, я вже бачив і не міг чути свисту Канчука. Мене ніколи ніхто не бив, і я не знав, як це можна підставляти спину і чекати, доки не закінчиться екзекуція? Тому шанувався і дуже боявся, щоб не покарали єдиного мого друга серед людей – Кирила. Я бачив його спину, коли він мився, вся в давніх рубцях. Тут ніхто не був у безпеці. Князь боявся зради, лотрути, старості, війни й бояр, котрі чигали на його відставку круки, коли тіло вмираючого. Мені прикро було на те все дивитись. Нарешті я вирішив зробити собі нову сопілку, щоб грати на ній далеко від людей, бо в замку цього ніхто б мені не дозволив. Вирізав її з калини, що росла в потоці, і ховався з неї, щоб трохи підсохла деревина. Ще перед постом князь їздив на лови. І тоді подвір'я укривали трупи оленів, ведмедів, запах загуслої крові, солодкий трупний запах витав над замком. Вам може здатися дивним, пане докторе, що у ті варварські часи хтось міг жаліти звірину, коли людей мали за ніщо. Повірте, що і тоді це було. Люди не дивились на тварин, як на їжу, а як на братів по крові. Ті люди, котрі орали, сіяли, пряли, ткали, ніколи не знали, чи зберуть урожай, вони терпіли, так само як олені, вепри, вовки, ведмеді, від голоду і стихій, а на старість ставали нікому не потрібні. Діти, про яких вони піклувалися, дбатимуть не про них, а про своїх власних дітей, і цю велику природню драму не навіть перемінити Христос котрий прийшов, аби навчити людей милосердя і відділити від звірів. Була Великодня П'ятниця, коли князь не пив навіть води, а челік длаштувала вози, щоб відвести харчі до Лаврова, де князь мав справляти паску, справляти святкувати. Звісно, я теж мав туди їхати, і чувся неспокійно, бо вже звик не вертатися, як тільки покидав якесь місце тому вирішив спробувати нову сопілку, чи не забув на ній грати. Я вийшов за возом через ворота і повернув в бік. Треба було знайти дуже глухе місце, якнайдалі від людей, але не печеру, бо вона могла обвалитися від тої пісні. Я забрів аж на дно яру, де ще лежав посірілий сніг, а під ним сльозився маленький потічок. Обдилився краї яру, чи нема там навислих брил і дереву з надірваним корінням. А тоді сів на купу торішнього листя і заграв. Голова одразу почала страшенно боліти, однак я не міг кинути сопілку. Вона ніби приросла до моїх уст. У тій музиці була смерть. Якщо не усіх, то безлічі людей. І якби я мав хоч дещицю тих почуттів, то моя а Людська душа відлетіла б назавжди. Ви не можете уявити, яку силу тримав я своїми дитячими руками. Яка мене могла чекати за це кара. І у які пута я себе закував. Сопілка стала гарячою. Тільки коли вона спалахнула, я упустив її. І вона упала на камінь, згорівши дотла. Але сам я був холодний, як сніг, що лежав піді мною. Він міг розтанути лише від тепла землі, бо сонце сюди ніколи не потрапляло. Я кинувся тікати з того страшного місця. Переді мною спалахували різні картини. Я бачив, як мати кладе мене на паперть церкви. Я бачив себе скорцюбленим у лоні. Я бачив, як тіло мого мертвого батька вкидають у вогонь. Я побачив, як живу матір, Прив'язують до стовпа і як полумі лежить її босі ноги. Вона кричить «Помстися!» Я бачив себе між вовків, як вони лижуть мені лице, а я дивлюся в їхні жовті очі. Те, з чого я почав свою розповідь, з'явилось у моїх видіннях. Я лише з'єднався докупи. Кожна картина починалась з блискавки, що пронизувала мене з голови до п'ята, потім я її бачила. Наостанок Переді мною з'явився було ж бит, у якого стремив з грудей ніж, а його влечі не було ні болю, ні страху, лише здивування.